Buenas tardes señoras e señores aquí desde Radio Sanboy desde 89.4 e de FM e vamos con esos enderezos que temos por aquí que é Radio Samboy noitenta e e temos un blog eh, que é galegosnovais punto blogspot un correo electrónico que é galegosnovais arroba e vamos a saludar como non Como é de costumbre, pois o equipo que temos aquí Boas tardes, Fernando eh, E aí que o meu carón, como cada xoves, Xulio Cauxil Moi boas tardes, Xulio Boa tarde, benvido, queridos ointes aquí dúas oreñas de radio preparadas para todos vosotros Seguro que o pasaredes moi ben uh -huh. Vamos a lá E como oi este que é fala, pois, Armando Fernández E entón, pois... Eh, vamos poñer un pouquiño de música para ir aduviando algo desto de aquí en Galegos Novais sueñas saltos el poder que te han dado desde el cielo no, no, no, no, no. que no sé a donde voy no é real hace ya tiempo te volviste mal odio cuando estoy quien no de esté veneno y oigo trueno si no estás que me has hecho donde estoy se me aparecen mil planetas de repente esto es una alucinación quiero ver tu tramit alejarme de esta ciudad y contagiarme de tu forma de pensar Al cielo al recordar me doy cuenta otra vez más que no hay momento que pase sin dejarte de pensar esta distancia no es normal ya me he cansado de esperar tus billetes para marte no quiero ver nada más. posible es demasiado tarde todo es un desastre esto es un aussión no me sirve Nunca señales Ya nada es como antes Me olvido de quien soy Que me has hecho Donde estoy No vas de frente es lo de siempre Y de repente Estoy perdiendo la razón Cien complejos Sin sentido Me arrebatan tus latidos Y tu voz Y ya no puedo ya tiempo te volviste uno más Pues con esta música que es un rapaz que se llama bueno, es un rapaz que, que, que parece ser que está teniendo muchísimo éxito en las redes sociales chama se llama así Íñigo Quintero titulas a, pe a peza y, si, no, si no estás Para Sí, ser, pero Juan Luis si está, ¿eh? Pues, <risa> pues vamos a intentar hablar con un panadeiro, si, sí. de primeira calidade, que ten, ten, ten, ten premios a todo, Moitos eh? Moitos premios. Ven, vamos a además, falar. Ademais, para irmos a falar con ele e vamos darlles boas tardes ali nas terras de Cisterra eh, moi boas tardes, Juan Luis. Ola, boas tardes desde De <ríe> Exatamente, <ríe> pues desde Cisterra Pois pues mirad, agora estás a falar a Samboy, de Llobregat non outra punta de Barcelona pero se si doblamos o mapa pois pues pues somos paisanos sí, iguales, ¿no? <ríe> Juan Luis, moi boas tardes sí, benvido, moitísimas gracias por atendernos e parabéns porque xa tedes outro sol outro, outro sol sí, Repsol outro ¿no? solete máis outro solete Repsol é sí. bueno, eh, increíble que que un, que unha panadería que lle ve lle tanto en estas cousas. ¿sabes? Hombre, bueno, pues, eso é porque eh, m, porque atendedes moi ben o público e ao mesmo tempo tedes moi bon produto. E ti como profesional e profesor eh, eh, estás eh, facendo moitos eh, e, moitos éxitos. Estás tendo moito éxito. Bueno, eh? o no, no, so que facemos é o que facían os, os os nosos avós, Pasa que o levamos a os os tempos da hora, pero uh -huh. basicamente claro. o que fazemos é o que facían eles uh -huh. antigamente. Bueno, ti recolles precisamente o que, di, o que o que di dis, o, o, o que didis os nosos avós, os sí. nosos antecesores, sí, claro. pero que pero que falo con cariño con especial atención posto que tens muitísimos alumnos, según teñen entendido, hasta fora de España, non? Uh -huh. Sí, bueno, isto fui a a raíz de meter as eh, As fotos os vídeos no uh -huh. Facebook e no Instagram. Sí, pues, sí, sí. Foi un boom xa, sabes, eh, pues, uh -huh. o interés que hai con a masa madre, es, de... eh... por facer pan, pois pues, unice todo e eh, fui eso. Sí, sí, A masa madre eh, Además, pan é claro. claro a masa madre <risa> é, <o risa> fundamental, é fundamental, non? A masa madre, si, sí, bueno, a masa madre é <risa> unha parte importante. Eh? Sí, yo, yo, eh... fo yo forno logo. <risa> eh, bueno, todo. En si sí, todo, desde o agricultor que, ah, que claro. decide, sí. decide meter na terra sementes de de callobre, cabeiro, ou uh -huh. outros cousnos autóctonos, hm, uh -huh. calidad. Depoís o muñeiro, o transportista ata que chega nós, pois pues, eu é, é unha cadena toda. Se si hai un fallo en calquera dela, pois a cousa se, se complica despois ao final, sí. así que non é só o panadeiro, eh? claro. <risas> Bueno, bueno. O panadeiro ponlle o cariño... Bueno, yo, fai yo. moitas cousas, o panadeiro... Eu estamos falando precisamente co artista que eres ti, é, entonces é, tá, tá. o que queremos saber é moitas, moitas cousas. Por certo, eh, ti estás no establecemento Panadería Germán de Visterra, non? Si, sí, claro. Bueno. Mm. Eu levo 31 anos aí. Ole. Eu tiña un tío aí, mm. e dixo un día, vento por ali, eh, miras como facemos e tal. Mm. Eh, e é un no ti uh -huh. eh anos Unha eh, cosa así claro es eh si vi, vivimos do mar casi todo, ¿no? Sí, sí, eh. sí, sí. Eh, claro, había frío, había tiempo malo E se bueno, pues mira que está ongentiño. <risa> <risa> eh así como empezamos mirando, ¿sabes? Eh. Pero depois cambiamos todo poco a pouco Sí, sí, sí. Puchi lo modernizando. Porque antes, eh, cuando llegué yo eh, ya se hacía todo con levadura y eh, con, uh -huh. con prisas, prisa todo, o Pero llegó un punto que hubo que cambiar. Sí, claro. O pan congelado, era una competencia, era en todo esto. Sí, sí, sí. Entonces, sí, sí. o volvíamos atrás a, a rescatar lo pasado, eh, como se hacía antiguamente, sí. o era competir con mismo que competían nosotros con pan congelado. Sí, sí, Entonces, sí. Entonces, ahí sí. fue, fue la toda también. Sí, Que Por o pan congelado, hasta certo punto, pois pues, pues, diga el non é demasiado malo. O único que é que ese proceso é demasiado químico, non? Sí. A ver, depende, depende. Por exemplo, eu se fago pan, eu congelo. Eso. Cando saque do congelador vai estar bo, porque un pan bo. Claro. Está feito, pero se ti faz un pan e eh, eh, cargas de, de, de, de leuadura eh, aditivos, produtos químicos, sí. pois... Pues, metes no congelador, é o, é o que vas a sacar. Despois, cando claro. saques, cando metas no forno, Ajá. vai que durar eh, a barra dura... Sí, sí. Que queda dura en cuarto de hora. Sí, sí, sí. sí, sí, a, ver. sí. Pa... a ver, nos pan a Burgos, a, sí. Sí. a Asturias, a parte do sur tamén. E uh -huh. teñen unha semana de duración, pelo menos. Sí, ahí, sí, con sí, sí. bodos grandes, daqueles de 2 kilos, de 3 kilos. Ah, sí. Porque eu estou vendo aí que pola rede un pan que eh, a estas horas... Eses furadinhos, non? Sí, con, con esos furadinhos, con eses ollos que ten o pan, ah, claro. hasta eu comio claro. un pouco. Claro. Claro. Porque eu sou moi panadeiro, gustan o pan solo. Bueno. O pan solo, se, bueno, xa a mí tamén. Xa a mí. Como decían mo, mo ellos, o pan é o queso con ollos, non? Sí, é exactamente. Ollos, sí. Ten razón, ten razón. Bueno, pero que na, na, na panedía Germán tamén hai máis cousas, non? que sí. por, por exemplo, podes asistir aí e, te, e facer un bon desayuno, por exemplo, non? Si, sí, desde fai dos anos que arreglamos unha casinha de pedra que tiñemos ao lado, ah, e temos, temos dúas plantas, unha pa comprar o pan e outra para tomar café. Está todo decorado ah, mira, polo filho de Germán. É ah, eh, eh, como entrar unha casiña galega antigua, igual. Eh, ah, ah. O xeixo que... Todo pega eh, eh, madeira. Alimentación sana e eh, eh. eh, de grande calidad, non? Sí, eh, sí no? todo. si sí, nos base non usar nada de aditivos sí, ni, sí, sí, ni sí, levaduras sí. comerciales. Eh. Eh, non temos nada congelado, sabes? Eh. Non temos nada que compramos de fora para vender. Eh. Trazemos todo nos... Non... Uh -huh. Aproveitar todos os ingredientes naturais Para poder, uh, non sei, hasta facer doces tamén E eh, eh, empanada Si, sí, a ver eh, Nos temos recetas dos, dos bisabólos de Germán De cando me a Cuba uh -huh. De uns pasteliños de, de coco pequenos Ah, si sí. Que é unha delicia Unhas empanadas de manzán Que aquí se lle chama coca Si, uh si -huh. uh -huh. Aí en Barcelona a coca é outra cousa Pero aquí chama sí, sí. a coca A empanada de mazán, empanada de mazán. É o empanada de mazán Que me encanta A nosa vai se encantar ¿Ten... Cando veñas <risas> por aquí Ves aprobála e xa verás Tenho que ir dar unha volta Por esa zona que conheco moi pouco Na máis estuve unha vez Estuve dous días <risas> Pois pues pouco tempo estuve Si sí. <risas> Sí, non é suficiente para poder coñecer no, ben a... Tens que tal unha semana como mínimo <risa> Para coñecer ben todo well, o... Sí, Entre o pan e o marisco bueno, no? e xa, no. fa, de É un marisco... caldiño eh? sí. É un caldiño con bolo de pote oh, eh? fa, fa, Falando de marisco Hasta tamén servides aí algunha vieira que outra, ¿no? No, non? Non, non servei no. no. eh, eh, Nas vieiras bueno, ponen doces Empanada de zamburiñas Ah, bueno, bueno Empanada de zamburiñas, si De vinillo Balado de millo de San sí. sí, un, un, un lujazo ou que eh, é conveniente. Y a xente que vén está toda encantada, e eh? sobre todo a, a xente do, do norte de Europa. Uh -huh. eh, cando probas a empanada de millo, eh, o pão, incluso sí, os franceses, sí. que teñen tanta fama co pa cando venen aquí quedan tontos copanque, Sí, sí, pero... sí, unha cousa que, que bueno, vamos a mellor que, que, que, que, <risas> o mellor non vos convidan o mellor tamén, non sei, por, por a distancia pero o Foro Gastronómico de Madrid ou o Foro Gastronómico de Barcelona pois sí. amosa moitísimas cousas, pero en algunha ocasión tería te desde que desplazarvos para que os, os, es, eses capitalistas, quero decir os da capital, non capitalistas en tiñeros, sí. non os da capital coñezan tamén ese, ese artesanado artesanato que vos facedes de primeira se conhece, no? conhece. pasa que nos somos unha empresa pequena mm. e non temos tempo para ir a, a ver eu, eu hasta ora poden ir a todas entre os premios e isto todo pero chamarome de Madrid Fusión sí. e todos estes sitios para exponer pero é que non pode sacar máis tempo do que tens en non Ah, estuvo o presidente de Madrefusión, quero. Que iba a decir no que si que, sí, hacer, que vos eh? ibo, foi, foi, vos a visitar, non? É un paralático do Pan de Fisterra, si, si. Est, vez, cando ben dicho no que eh, un año sin probar tu pan no <risos> é, é, <t> <rire> é mono, e non aguantaba máis. E tiña mono, non? un dos críticos máis importantes que hai así en Europa, pois. Pues, pues... A tras veces, non? José, Car José Carlos Capel, non? Teño entendido que é Sí, sí, é sí. mana que tamén é crítica. Tamén. O ah. sea que sí, sí. O, o pan xa empanada, que non coido que tampouco lle fan, que a empanada tamén lle gusta. Non, non, a a todo, a todo, todo gusta, a todo lle <risa> gusta. <risa> sí. Mas cando sí. vén xa, xa xa é como da familia porque ven cada ano, vén en veño por ríos, non la visita. Xa, se acan nos hace a Galicia, se axe xe activancia co fis Claro. Claro, fijo Porque Fisterra, aparte do do faro, ten máis atractivos, non? Que, é, que moitos non máis. Se, non e se si. hai uns atractivos que te alimenten, máis mm. ainda, como é o estómago. Mm. así <risa> ah, bueno, aquí temos de todo. Este mm. es é un paraíso. Pasa que, ora, julio e agosto está, está moi saturado, sabe? Mm, sí, no? bueno. Está bueno. saturado, pero, bueno, despois o resto do ano vívese moi ben. Sí, vos, bueno. vos presumides precisamente de Madi en Galicia, feito na casa. Sí, señor. Ah, sí, sí, no sé, sí. nos todo intentamos facelo. Xa desde que cambiamos todo, desde que unha volta, uh -huh. ¿sabes? Ahora cerramos todos os domingos, descansamos, devo uh -huh. eh, eh, lle un cambio total a todo, porque antes era moi esclavo. Claro, claro. Uh -huh. eh, sí. Traballabas moitas horas, eh, uh -huh. non librabas ningún día, solo de fin de ano, pero es tuvo quedarlle un cambio para uh -huh. vivir mellor é eh, eh, estar máis descansado, para eh compaginar, claro que si, sí, compaginar un claro, claro, non, sí, sí, sí, no, sí. no, no, no se non non se non no no dunha no por aí porque non encontran traballadores, por qué? Porque é eh, eh, eh, un traballo moi esclavo. Eh, eh, sí, sí. si ou cambiamos todos, eh, eh unha volta ao no, traballo eh. no pode ser. Uh -huh. No nos chegamos un punto que non facemos máis pan, o sea, eh, sí, facemos sí. Un, un par de tiradas, en verán facemos 4 tiradas e eh, eh, hasta aí, vale? sí, sí. Non queremos facer caros, que non facelo ben. Eh, bueno, tedes unha produción casi ben, por así dicirlo, de, determinada e eh, que vos chega para para o que queredes facer en realidade. Eh, eh, por certo, quería destacar tamén o utro traballo, no co pan non sóamento so, de trigo, senón tamén a broa, non? Ese, ese ah, pan de miño. si, sí, sí. a broa tamén facemos, eh. si. Sí, sí. Aí Rescatei unha receta de, Da parte sur de Galicia Norte de Portugal uh -huh. Está entre a guarda e máis, Bueno, uh -huh. miño niño, non? Si, si É unha receta con, con, con un millo amarillo Que aquí choca moito na costa da morte Porque aquí uh -huh un millo amarillo vendendo por os animales o que se sí, davas as vacas as ovelas, no? sí, sí, e dava as ovelhas, não? Os porcos, eh, claro, a gente quando via a broa de color amarillo e diz, que eso eso aquí eso é aquí aqui, isso é pois os animais. animais, sí, sí, sí. <risas> E depois quando eu provava e, e, e pois pues, pro, pues, é que está Sim, <risas> sim, sí, sí, sí. igual cocenteo também, tamén É um receita sí. muito antiga, sim, uma receita muito antiga e que é dá um pano espetacular. sei se ele fez alguma foto aí. Sim, sim, sim, Davo. fotos também. Sí, sí. sí, sí. Se eu eu coñe, forma eu coñe, Vamos, miña aboa Por miña aboa, miña nai Do, do, do millo Facían papas de millo sí. E estaban sí, buenísimas sí, claro. E sí, era amado sí, sí. así Na, na casa sí, de no da miña aboa Facía fa, unha mezcla sí. de, de, de, de broa e, e, eh. e centeo Porque non había trigo eh, Si claro, que... sí, claro. Enti... a ver Aquí antiguamente non había O trigo que había moi escaso Si entonces... sí. A, o millo e a broba sacou moita fama en Galicia eh? ah, sí, sí, estamos sí, falando sí. antes da Guerra Civil eh? non uh -huh. no, no, máis para arriba pero xa moita fama eh? si, sí, sí, moita sí, bueno, eu falo che dos anos 50 que era eh. cando eu era cativo nascindo con sí, bueno, bueno, o... pues, pu... <risas> 50 e tanto pues eu digo, a miña aboa pues, era un forno ademais que viñan, a... viñan os veciños a, a... a... a facer o pan ali, e a miña aboa eso, acórdame de do, do millo Como, como como debullaban o millo ah, para despois eh sí. despois moelo moinho entre pedras si sí, no había de... bailes había sí. festas si sí, furiado si si sí, sí. sí, sí. sí, sí, sí. había cantos e bailes eh, todo iso si o que tedes que ter en conta que quen traballaba que traballaba todo eran as mulleres non? Sí. Sí, sí, sí. decíanse que as, as, as, as mulleres das casas ¿Eh? as que facían a broa Eh, non tiñan sensibilidad nos dedos. O, o que as llamas uh -huh. non tiñan porque facían o, es, o escaldado, ah. eh, pues, am, am, amasaban cuos cuos dedos. Caray. Sabes. Era un, um, non sei, pero un traballo duro para elas. Eh? Sí, claro, claro, sí, sí, sí, sí, Claro, claro. Pois sí, o case que eu dicía porque acorde da miña aboa que facían, facían uns boliños especiais para os, para os cativos ah, de, sí. mezcla, de mezcla de, de, de, de centeo e, e broa máis Ma, centeo que broa pero salían espectaculares era sí, un sí. sabor... Sí, e iso depende da zona tamén Era da Orense sí, ah, sí, Que sí, de meten la... tres partes de, de millo e duas de centeo É que lhe mete tres partes de frente de unillo, Depende da de cantidad que tú veran na casa Era, eh, era eso, era, claro, porque depende de, de, de, Depende da colleta que ti veran, claro que sí, eh, sí Claro, eh, metían a berza de baixo sí. A folla da berza de baixo ah, daba sí. un, un, un olor espectacular, un aroma espectacular Bueno, máis a presencia é eh, fantástica É o que diste precisamente a broa de... de, de de color amarelo precisamente pues tem unha un, presencia fabulosa, non? Moi moi muy... sí, está, está moi boa, moi boa. Aí sente que provoca cando ven está encantada, porque non é a típica broa que ten un toque de acidez aí mm. potente, sabes, no, Este é es dulce. Sí, sí, sí. Ten un sabor dulce a, a corteza está crocante está, sí. está moi boa, moi boa. Sí. Eu vine, eu probei eh, esa broa que fixeron que, que facían algunhas empanadas precisamente de berberechos ali en Noia. E non sei se si hai tamén sí, a ta cuncha. Si. Si, si, con cuncha e <risas> todo. Si. Sí. Si, sí, si, sí, hai hai hai un sitio, non sé si sei eh, uh -huh. se en en Noia ou en cousa, non o lado eh, bueno, Sí, hay, sí, sí. Hay un sitio donde, en en donde hacen empanada de milho cachucha. Eh, dice es que está espectacular, también. Sí. Sí, El problema sí. es que si vendes eso eh, eh, eh, y rompes un diente a un cliente y después ahora <risa> <risa> está complicado. Te te encandar. Yo que está muy Te encandar con cuidadiño, por pues igual que si coges un, un, un Un, un, toro de, de, un trozo de, de bacallau que non é ah, sí? que mira as espiñas sí. non? Exactamente. bueno, a xuma esa era as, as empanadas de miño de xova, de sardinha si, si lógico bueno, o caso é que estábamos falando de, de que ti un cariño especial precisamente a, a masa madre e das clases para que a xente saiba como utilizar a masa madre sí. ou polo como facela tamén si, ¿no? si, sí, sí. sí, é un cultivo É un cultivo que faz con con agua, con agua e farina durante os días, eh uh -huh. e, e actívase ca as as deaduras ambientais que hai, Que uh -huh. tes que estar aí e unha vez que está activa, uh -huh. pois é unha levadura de maíz, unha máis. Eh, com, e com... cando a túa abuela guardaba na, na, na fresquera fresquela, sí, sí. un quiño de artesa, masa dentro sí, sí, dunha de eh? taza, artesa, pois é si. Sí. Eh? Si, sí, si, sí, naquela artesa onde ademais amasaba e deixaba o pan deixaba sí, precisamente a, es, a masa sí. que descansaba Eso que facemos nos Igual Eles, cando pelaban as manzanas as peras, todo sí, eso sí, sí. as pieles sí. metíanas na agua sí. porque a, a piel o que é a piel ten levaduras eh, ah. rica en levaduras naturales e mm. sí, sí, a carne sí, sí. en, en azúcares naturales e mm. eso, xa o sabían elas Claro, claro. Eh, eso, ese agua é o que ya aportaban después a farina uh -huh. para facer lo refresco por día siguiente, con ese pouquiño que tiñan galado do día anterior. Sí, sí, mm. sí. Metían esa agua, metían a faríña sí. e o día siguiente estaba fermentado. Uh -huh. Eso que usaban como levado. Que é a levadura máis natural que pode existir, claro, lóxicamente. Claro, non, sí, hai, non, a ver, non eu fago cursos para parte de Venezuela e todo por aí, que aí non hai nada, as farinas son moi malas, mm, non sí, hai sí. levadura. entonces queren aprender a facer a levadura para facer o pan e despois salir. Claro. Allí si sí que teñen complicado. Sí, mm -hmm. sí, sí, sí, sí. Lóxicamente, iso sirve para facer é o amasado da pan, o amasado tamén do, da... Da, da masa que hai que estender para facer a empanada etc. Sí, sí. para sí, moitísimas sí, cosas de, ¿no? eh, eh, eran as, as levaduras que havían antes sí, sí. cando se acabou eso eso acabou cando apareceu un, un señor vestido cun traxe pola porta e disse, mira, con este taquito sí. non basta que traballar tanto, non vas ter basta tirar tarda da volta a masa sí, era claro. levadura, o taco de levadura un taco sí, sí. De, cuadradito da, daquela De un home por aí que che fai un milagro co pan que non tens que traballar tanto que faz. Si. Sí. No? Sí, sí, sí. claro, claro. Eh, claro, claro. En realidade, pero que, bueno, que o produto despois o que sale non é precisamente o produto que no. eh, o que diste, o, o pan que se conserva durante unha semana, que que de, sí, do, sí. Do, do outro sitio non sei cousas. No, además o o beneficio que tenga a masa madre é que che de, que che degrada todos os azúcares. Sí É unha fermentación ben feita Degradeche todos os azúcares Entón, tío, que vas comer un pan Que eh, ten un, un índice mm. Curicémico moi baixo vale. Entón, tío, que comes Por exemplo, comes Medio kilo de pan mm. e non sales pesado Claro Que sí. comes 100 gramos do outro E xa te atragantas E ademais Vaixe pros lados, non? Sim sí. <ríe> Hai unha diferenza <risa> grandísima. Non momento, no momento que outras hartes pois vai pros lados, non? Non sei. No, no. Pois, despois que pesado, sabes cando tes barriga que que sintas sí, sí, pesado sí, despois sí, de tomar sí. pois, pues, eso que che fai outro tipo de pá, ¿Por no eh, porque non desenvollan eh, bien o glúten. e eh, convírtese en grasas e outras cousas que bueno. a cinturita sí, sí, amenta. Claro. Pois aí estas en mira, hasta que la non había enfermidade de glúten e sí, había iso. Sí, sí, no. Agora Está todo cheo de eso ¿Por sí, bueno. Porque non se fermentan as cousas eh, eh, Porque se absorbe demasiado gluten De moitas cousas ¿no? sí, claro, a claro. Ver, Eso fai que fermente dentro da barrija Despois claro, no, no, en, en algún sitio ten que fermentar sí, sí. E eh, despois claro <risa> Vou facer unha dieta Que non sei qué, sí, que, non sei que... <risa> sí, sí. Por, por moito que queimes sí. Eses gluten É dificísimo de quitar De, encima, bueno. non? de sacar de encima <risa> E eh, ao mesmo tempo pues, Resulta es. que Pois eso mm, compre eso, me, a medicina está precisamente no traballo que, que se fai natural del todo non <risas> como te estás dicindo sí, sí, claro. comer cousas saudables eh. fan que precisamente o non se absorba demasiado no, mira, hai unha cousa que explico sempre mm. que despois a xente entende e diga ah, claro, mira, cando, cando se compras unha fariña que é blanca, uh -huh. a, a fariña non é blanca, a fariña é de color crema. Sí, sí, máis ben. Xa canlle a parte, a ver, se si, si te compras a fariña un moinho de pedra, uh -huh. é, é moi complicado que xa quen parte do grano á fariña. Se te compras unha fariña refinada, sacan sí. sacanle todas as partes, por exemplo, o germen é a parte máis importante que ten o trigo é o que dá o color os culo é onde están todas as partes máis nutritivas do, do trigo qué sí, pasa uh -huh. con eso? pasa que as farmacéuticas eh, as fariñeiras <risas> vendenle a parte do germen sacan o germen da fariña a ti venden xa parte blanca Están che vendendo fariña que non é nutritiva ah, vale. e a, e a parte do germen A parte importante Venden ya as farmacéuticas Que pasa que ti despre vas a comer dese pan E, e, e, e, e lo echa a barrija Vas ao claro. médico sí, señor. Vas ao médico Faixo unha receta En esa receta que che mete Germen de trigo ah, Ajá. Loco, farmac... Estás pagando dúas veces uh -huh. sí, Por la fariña sí, Estás sí. pagando primeiro pola fariña polo pan que compraste, que é o blanco, sí. sabes? Ajá. E pois pues, má noite a, a farmacia e aí compras a parte que que lle quitaron antes anteriormente o, o... Sí, sí. o, sí. cordó... sí, o Acórdome, entonces, de cando viñavo de traía a fariña do do, do, do muiño, eh fa, facíame pero non demasiado, sino que era unha peineira de determinada para que aquel algunhas cousiñas que viñan a mellor pouco moídas, entonces pero, para poder pá, Eso, eso sí, es, sí. pero é o que te dis, a masa non, non se convertía en blanca de todo, senon que no, era no, no. No, no, a masa é eh, eh, Ten un color cremar sempre Sí, sí, moi uh -huh. Parecía pare... Sí, sí, sí, que, que me acordo De, de verdade que Estarnos enseñando cursos interesantes Eu queria preguntar unha cosa Mira eh, Que me diga a, a cortos rasgos que é a me esa mezcla que lle ponen o no pan porque vou a panadería que se leva pasas sí. que se leva cerveza que se o leva non sei sí. que que se leva non sei quanto e digo, a min eso non mo porque se me pega as tripas <risa> <risa> <risa> <risa> la, la, a ver non no sei sé si se que estou entendendo ben se si é o que lle meten para mezclar as cousas o sea, pasas, sí. eh, semillas e todo eso ou ou leve do que lle meten No, no, no, uh, que mezclan con certas semillas Ah, bueno, pero eso A ver, si ti a base que tes do pan É eh, boa ah, Si sí. podes meter o que queira a ver, eu, sí, sí. Eu, eu xa teño feito Catas para Arzac eh, Para Arzac aquí en Fisterra sí, sí. E usar, eh, a ver Teño feito, de, a ver se si me acordo ahora sí, bueno. De, mira Pan de Fisterra Con, con, con sardinhas eh. Queixo de, sí, sí, sí, de sí, sí. San Simón da Costa Bien, ¿no? pan, de, pan, de, pan de, cebola que a que está moi bo. cando, cando moílo preben, uh -huh. o preben da caldeirada? Uh -huh. Cando te la llada da caldeirada co sí, cementón sí, e sí, sí. eso todo. Claro. Imagínate que estás moíando o pan aí, pois pues a eso sabes e pan. Sí, a veo, ah, ves? Carre. A eso no, sabes pan. Pero, pero, <ríe> o, o que, tam, tamén onde vou eu a, que... a, a, a buscalo o pan? É todo iso non se fai porque é levadura todo eso. No sí. por qué, con levadura, todo eso. Que... Bueno, eso xa eso sí. é cuestión de como vale? sí, sí. sí. dice... pues, se van facendo, como que iban a facer. Sí, Outro si. Eh. Outra cousa, con esforzo, facendo un esforzo, pois se pode facer ben cousa. outra Outro cousa que tamén hai que ter moito cuidado ou por lo menos eh, saber como o tempero do, do forno, non? O forno que, que se ah, ten sí. que ser un forno sí. tamén moi moi axeitado, non? Si. Sí. A, a ver, depende tamén a zona que estes, porque aquí estamos xusto no mar. Claro. No, eu teño mar a 50 metros, claro. é, é unha fuente de humedade. Claro, sí, Entonces, sí, sí. cando, cando saca o pan do forno, saca mm. un pan crujiente pero agora uh -huh. xa queda blando, né? ¿no? Uh -huh. no sé si, si compras un pan un día, levástelo para casa, estaba cruxente, e a media hora estaba blando. Ajá, uh -huh. uh -huh pois eso é preocupado la humedad del ambiente, entonces entón, hay que secar secalo ben, os romanos mm. os romanos que estaban en una zona de costa, mm -hmm. o que facían era metelo yuar veces no forno, entonces le tienen una vez primeiro, mm. sacaban, no? e cando enfriaba, volvían a meter Para vez para secarlo bien ah, sí, ajá, señor. Señor. Vale. Sí. Nos ahora temos outras técnicas de andar movendo de arriba para baixo uh -huh. dando forma un hora de pico eh, de echalo un poquinho máis cerca para que se vaya sí, sacándomela sí, sí. Pero, uh -huh. que, pero que quede ben ¿vale? uh -huh. o, o problema que hai é que cando aumenta Nosotros aquí hacemos el pan con, con, con, con, con mucha agua, ¿no? Aquí en claro. Cali en general. Claro, claro. Sobre un 90% de cada kilo de farinha, uh -huh. pues 900 sea agua. ¿vale? Eso es mínimo que fue el huevo. ¿vale? Sí, sí, sí, sí. Entonces, quitando el pan del forno, uh -huh. la humedad esa que tiene dentro, tiene a tirar para afuera. Cuando sí, tira sí, para afuera, choca con la codria. ¿vale? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ablanda. Claro, o vestido sí, que sí. tens que controlar é eh, que dentro do forno esa humedad vai lentamente salindo. E así doa choca máis tempo cruxente, que doa cho unha miga húmeda é sí, sí. eh, eh a coaida cruxente final. Sí, sí. Mm -hmm. Nada, que tú, tú eres unha biblioteca falando de pan andando. <risa> <risa> Moitísimas y gracias. Eu sou de mariñeiros, eh, aí <risa> <risa> do, do, do Bueno, pero... <risa> O, o que lle gusta un traballo e disfrute con el, eh, ásicamente sí, sí. despois tamén os clientes sabe. tamén sí, tamén o saben, tamén os ti Agradezo traballas moitas horas, estaba conversipe, pero me gusta este traballo. Pois é como é, é un hobie, é un meu no traballo máis como un ben. ¿sí? Pois pues, mu, eh, agradecémosche muitísimo. moito, ah, Juan Luis, que estuberas esta tarde aquí con nosco. Peña Vamos a mandar un abrazo muy grande. Eh, despedimos con música que tenemos aquí preparada para para que todos los oyentes también vayan a, a eh, disfrutando con ella. Venga, hasta luego. Radio Samo Cada divendres de 6 a 7 de la tarda escolta charada. al programa de cinema de Ràdio Samboy. turbuda en tormenta aumenta val e converte o ar fresco en gollo do furacán cando todo se derruba e un tentacañán se folgo se se lento agardando clarean agardando clarean agardando ollos cara curva Pra ver o teu camiñar, e dirixo coa mirada A fonte do teu bailar, pra reinventar de novo a miña día canción. Asento cravo vermello na boca do teu xarro, na boca do teu xarro, na boca. Pra bailar de novo, em brazos di e xarcos pés respidos os fracasos que acosan un Bueno, baixamos un poquinho música e vámonos ir a, a capital da Ribeira Sacra vamos a falar, aunque hoxe está en, eh, en Quiroga hoxe vai nos falar desde Quiroga eh, vamos a falar con Xosé Manuel dese de apartado de que preguntou, así que vamos darlle boas tardes, boas tardes Xosé Manuel tarde Boas tardes, boas tardes. Boa tarde, benvido. Moitísimas gracias por atendernos, Xosé Manuel. Na Ribeira Sacra estou, eh? Bueno, sí, sí, na Ribeira Sacra. Preparando má gosto, seguro. Bueno, eh... non precisamente, pero é tempo é tempo del non? Pois alegro-me moito, de verdad que eh, aínda que ao mellor o tempo un pouquinho in, in, inclemencia polo feito de a, a, unha ventada e algo de chuvia pero do resto todo de... O, tempo que, te, o que tempo que ten que vir en outono o que queremos? Claro, claro, é, é así, é así Muy Claro, bem. ten que ventar ten que enfriar ten que chover ten que eso eh recuperar o, o caudal das fontes, ten que vir algo de frío para poder comer eh, que presten os bullotes, como teñen que prestar. Eh, eh auga eh frío e un pouco de vento, pois pues, tampouco tampouco vai mal, se non rompe nada, vamos. Home, claro, é o fundamental. Correcto, o seia que bueno, hai que hai que conformarse, eh hai que recibir o tempo como ven en o tempo que ven moi ben, moi ben, muy ben. Bueno, o sea, pues que hoxe, hoxe queremos eh, como dixía aquel que chovan a horta que dé o sol ira aira eh... <risa> <risa> non se pode ter todo claro que non bueno. Cando un en fin, gustame, desgústame veña, vamos alá la... desgústame, mira, desgústame eh, que se desatendan os compromisos uh, refírome á iniciativa Xabarín Eh, porque outro día pensando pensando, eh, dentro da mesa tamén deron o toque que había que recuperar eso que había que movilizarse porque parece que aquel aquel movimento que naceu baixo o nome Iniciativa Xabarín que era unha iniciativa popular que reclamaba oferta de contidos específicos para radio-televisión galega en lingua galega para a poboación infantil e juvenil Claro, claro, Pois co constatando que a Televisión e a Radio Públicas non dispoñan pois dunha programación en galego para pa esta repasada, rapasa pois a mesa moveuse na rúa, que mm. é unha iniciativa popular, cadou non sei quantas assinaturas, levouse ao Parlamento e aprobouse de forma unánime. Si, sí, pero conseguir ese compromiso do Goberno Galego, sí, e falamos sí. do 2019. Sabes, pa parece Esto, que xoveu un pouco xoveu un pouquinho estamos no 23, xa casi rematando ano en e nave. non se sabía non se sabía, o BNGal e o tema tamén outro día ao Parlamento eh, dicendo xa xunta que pasa, que xa non é que temos desto, Galego, parece que hmm. que queda aí para pa o final sempre, ou queda debaixo da alfombra, ou nun caixón hmm. eh, sen mirar eh, falou incluso de actitudes de negacionismo do Galego Vaya. E o PP alegou cuestións técnicas nesa falta de cumprimento do acordado e o consellero de Cultura e Educación que creo que non se te descoincido con el, Román Rodríguez Román, sí. anunciou, supoño que igual o tiña preparado para sacarse de enriba o marrón, por así decirlo <risas> anunciou que para 2024 Que sí, que estará estará operativa Canle Xabarin.ptgal. En marcha. Eh? Sí, sí. Exactamente. Entón, desgústame esa desatención dende o no 2019, algo que se aprobou por unanimidade do no Parlamento, uh -huh. aí un importante, non é unha cousa que non quedará aprobada. Claro, claro. un compromiso, un compromiso adquirido eh, a nivel parlamentar. Uh -huh, eh, uh -huh. eh, que bueno, que se tivo que lembrar, que eh, agora pois pues, parece que o conselleiro comprometeuse. Di que sí, que po 2024 Entón estaremos pendentes de que se cumpla Vale Un, vale. un desgústame co que coincidimos okay. <ríe> E outro Que tamén coincidimos Seguramente vos, eu E todos e todas aquelas que nos escoiten O aumento Da ciberdelincuencia uh. eh, Melloran as, as novas eh, Tecnologías Melloran as comunicacións Eh, temos cantas ferramentas que nos podan ocurrir a nivel tecnológico para mellorar uh -huh. eh, as cousas e eh, para facelas máis rápidos e tal, uh -huh. pero detrás de eso tamén ven, como é sempre, o mal. Uh -huh. eh, o mal é a ciberdelincuencia. Claro. Alectou-nos deste perigo o, o Tribunal Superior de Justicia de Galicia concretamente o seu presidente, José María Gómez, uh -huh. eh, dicindo que bueno está aumentando moito a, ciber, a ciberdelincuencia eh, que, a, que afecta pues, a empresas particulares e institucións tamén. É eh, que está aumentando exponencialmente cada ano. Isto uh -huh. pues tener... eh, foi unha conclusión nun encontro, nun foro que tivo lugar, eh, creo que foi na, na Coruña. Uh -huh. eh, bueno, ven a dicir que hai que educar proteger a cidadanía destas de estafas que hai que proletar sí, a cada vez máis importante. digitais uh -huh. e intentar que a Inteligencia artificial que agora tamén está super de moda seja máis segura e poda de alguna maneira tamén servirnos para cortar Coutar, eh, sí. e, filtrar, a tallar todas esas estafas que nos chegan pues, a través do móvil, a través do ordenador claro, claro. etcétera, etcétera que problemas temos hoxe? falta de medios, como sempre, non hai medios para poder Lógico. combatilo como se debería sí, sí, sí. e despois outra realidade tamén esta tamén é un clásico que eh, non se pode legislar a velocidade que aumentan aumentan as novas tecnologías mm. que vai por diante, por así decirlo sempre a, a te... as novas tecnologías e te... a, a te... a, a as leis uh -huh. van sempre por detrás, un a remolque un poquinho poco... ¿no? a remolque, si <coughs> sí, sí, sí, sí. van a remolque correcto vale que aí os os que máis me chamaron a atención. Sí. E agora vou co os gustames logo. Vale. Uh -huh. Perfecto. Gustame, por exemplo, a que se reduzan o, os gases eh, que teñen efecto invernadoiro, a polución, a contaminación. Uh -huh. en, ese, en ese sentido, <coughs> el, en esta semana que Galicia situáouse como a comunidade autónoma que máis reduciu as emisións de gases efecto invernadoiro entre 1990 e 2021. Ajá, eh, baixou uh -huh. as emisións nun 153%. O sea que baixou moito e eh, hai que agradecérselo e aplaudílo. Sí, eh, os datos ácanse do, do informe, perdón, do observatorio de sostibilidade. Uh -huh. eh, emisión de CO2 por, por comunidades autónomas entre 1990 e 2000 <coughs> 21, como vos digo, no caso de Galicia pois pues, foi un vai, una baixada moi, moi, moi significativa xa que, bueno, muy todo o que se dice que baixar sí, un pouco a condición aplaudímono moi ben, claro que sí, é sí, sí, moi importante sí, señor, sí, señor. gustame, tamén me gustan os avances médicos e se son avances médicos made in Galicia, pois pues, máis se cabe en este caso, un traballo de investigación realizado en Galicia con o IRIS o IRIS é o Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago uh -huh. identificou a hormona dos factores de crecemento da insulina uh -huh. IGF2 como potencial biomarcador do no diagnóstico de enfermerades como a depresión uh -huh. así, dito, así dito é difícil de entender incluso para mim xente uh -huh. que non estamos así familiarizados co tema médico sí. pero en resumen é que este avance xa vos digo, Made in Galicia, eh, axudará a conseguir un diagnóstico máis preciso uh -huh. para enfermidades eh, mentais, como a depresión ou o trastorno bipolar. Uh -huh. eh, un diagnóstico máis preciso que pode, digamos, eh, detallar, pode concretar eh, os porqués da enfermidade uh -huh. eh, e un paso adiante A, a como se consigue hoxe uh -huh. eh, ese diagnóstico que é a base de test subjetivos uh -huh. que a partir dunha sintomatología paciente sacan conclusións, pero uh -huh. con este avance, digamos que poden ir máis o gran uh -huh. detallar máis eh, pois pues eso, o, os diagnósticos, sobre todo en enfermedades mentais uh -huh. así como a hasta no bipolar a depresión uh -huh. ata agora se sacan conclusións a, a partir de Conversas, eh, eh, estudios tipo test, etc. Sí, sí, sí, sí. como detallar ou como de... Mais... Alguns trastornos médicos, digamos, non? Claro, digamos, a partir de, de, de datos de, de, fisiológicos, como neste caso é a hormona, unha hormona, de acordo? Sí, sí, sí. E ata agora, o que por onde seria mellor para detallar ou eh, eh, cadrar un pouco máis o diagnóstico era por, por o tema pois, eh, a partir de conversas de uh -huh. claro, de, claro. de, de, de, de provas test cos, cos pacientes e uh -huh. que vai un pouco máis o, o apartado físico-químico, non? Químico, exactamente, sí, exactamente, eh, exactamente eh. sí exactamente. Bien, Entón, bueno, pues eh, aplaudimos, aplaudimos este traballo Avanti, eh, sí, realizado en, en Galicia, en Compostela, que axudará un pouco a, a mellorar ses diagnósticos. Bien, sí, señor. Eh? E tamén me gusta, xa tirando para aquí, barrendo para casa, <risa> que estes días vais a facer o Cume Tapas. Sabedes, sabedes que casi sempre eh, o lembramos neste programa, en sí. Alego, no se non son eu e vea, sí. a Vende <risa> Monforte, E, pois o cume tapas exprés deste ano vai ser do 26 ao 29, xa que empezou, empezou hoxe, sí, sí. e a todo o día 29 vai ser máis concentrado, uh -huh. vai haber seis bares participantes, está dedicado o cancro de mama. Oh, mira Tapas petiscos de 1,80 euros e, en horario de maña e de tarde, e, verá pois, premios, ah, okay. e, un sorteo Eh, para que les cartons selados con todos os uh -huh. establecementos participantes, e tamén haberá gasallos, sorteo de xente que participe en varios concursos eh, de das redes sociais para mandar fotos co como pues, pre, presumindo de que de que probache os tres petiscos, claro, etcétera, claro. etcétera. O selfie ao mellor tamén, non? Si, sí, exactamente, <risa> claro. Escoita, Pero, pero ese son bares ou bares e restaurantes, a mellor é eh, un, un esta... no, restaurante, as dúas cousas. Restaurantes, sí. moi ben, moi ben. Establecementos locais. Exactamente, estaleiros. establecementos locais. Exacto. Moi ben, moi ben. que hai que os que, que queiran aportar coñecementos gastronómicos poden pasar por ese por ese lugar, le darán un ticket e hai que ir apuntando, o sea, sellando benga, para despois para o típico cartón que sí. va sellando en cada establecemento se mercacha tapa e acomiche, xa, <risas> xa, la, a comiche, o sea, se xa tes unha, cal serían os 6? Moi ben. na furna, Sí, sí, eh, sí. no sorteo, es. Eh? Eh, Entrese en no sorteo, claro, que, ben, Como cada ano, claro. menos establecementos, non sei sé si se se animaron menos o, o concurso está decaendo, pero bueno, hai menos está máis concentrado este ano, Por lo que sexa. Uh -huh. Eh, también, bueno, eh. está ben que aunque sexa non se xa sexa moitos, pero que sea mm, eh. un... Uh, Axeitados, non? Porque si tan pouco tam... porque se non hai que ir tres ou catro días, non? Para se son, si son moitos, hai que ir tres. tres que andar Monforte inteiro. Non día, non un día non se poden recorrer todos. Claro, claro, e agora a final de ano sempre as carteiras están pel con pel, como dicía aquel. Sí, sí, sí, sí. eh, tamén hai que facer, hai que facer eh Números, contas, Exactamente. Números, si, sí, señor. Bueno. Remato, remato con esa sesión que vén ben. ben Ben, sí, bautizou sí. o seu día, Julio. Sí. A anotación, a nos... da, anotación da livella pequena. Anotacións. A ver que teño por aí hoxe a ver. Bueno, mira, teño, eh, teño un híbrido. Eu eh, creo que nunca vos falei de híbridos. Por que? Eh, sabes que é un híbrido, por lo menos para mí. Una... Un, un, unha mezcla un, un digamos unha combinación entre un idioma e outro, por Corre exemplo. Correcto, eu chamo híbridos. Sí. eu sei se está xa alguén o, mm. o estudou, está mm. xa inventado. Est está sí. ben, está ben que foi... tú, tú, é tú é definición propia, por lo tanto exactamente. Et todo xaise non vou decir que é miña por se xa existe ou estou tentando o que xa está inventado. Sí, en sí. Definitiva, un híbrido para min é mm. cando tés na cabeza, dúas frases para decir sí. e, e hai unha conexión aí no cerebro sí. que das dúas faz unha eh... moi ben, moi ben ponho vos este exemplo outro día, escoite yo a rapaza ponher a parir dun burro ponher a parir dun burro eu chamo híbrido porque ponher a parir dun burro é eh, A mais B Esa... hmm. A seria A frase poñer a parir a alguén, sí. eh. Ya a frase verse día poñer a caer dun burro. Exactamente. Entón dis, "Puxeronme a parir" ou dis "Puxeronme a caer dun burro". Pero decir "puxeronme a parir dun burro", aí está o híbrido. como de dúas sí. frases, se che Xuntanza, xuntanza de, de, de o que, o que, o, combinación exactamente, o que queres eh, decir Puxaron a partir a partir dun burro, non é sí. a partir dun burro, o puxaron taparir o puxaron tacaer de un burro. Yes. Pero cerebro, eh, pois deses mecanismos que ten, sí, sí. das dúas dua, fixo Combinou, Correcto, correcto. Pois, unha frase tamén que me gustou moito eh dunha empresaria que levaba pouco tempo co negocio, e eh, pregúntelle que tal ia a estas alturas do ano, se empezou a principios de ano, que tal che vai e tal, que como como vai a cousa. Hm. Eh, é dichome. O primeiro millo é po é o dos paxaros. <risas> Entendestelo? <risas> eh? Eu chavío para <risas> más ou menos. Né, eh, eu chavío <risas> para Que eu que levaría? Para os figos, para os figos. Si. Pois el me decir que claro que claro, claro, po, claro. o o comido por servido eh? que este primeiro tramo, este primeiro comezo de negocio, claro. como que non ganou, non ganou, non? No entón claro. como o primeiro millo, pois pasxaros. Exactamente. Sí. Bueno, que que ten algo que ver precisamente eh, esa frase utilizaba meu pai e miña miña avó, pois precisamente para as primeiros os primeiros figos son por pasxaros. Exacto. Claro, correcto. Pois pues tal tal sí, sí. dicía el, por es eso, eso pero que continuabas tendo figos, as brevas, brevas figos. Eh, decía, decía, a miña abuela decía hai que plantar dúas, porque así sempre temos figos. <risos> Exactamente. Sí, señor, en señor. casa Esta, non sei sé si se vou la dixen outro día, eh, agora vou la repetir, pero decidimo se así, eh, decidemo, porque a veces é eso, igual non, fago, non anoto que esta xa dixen que algunha cola se me. Uh -huh. Escoltei unha reflexión ao meu sogro, Mm. Eh, pois pues, o típico que cando se queixa, o que menos razón ten para queixarse. É sí. ah. dixo sempre ten máis que dicir, o que caga na manta que quen a limpa. <ríe> sempre <ríe> ten razón. Díseno ou non o no dicen. No, pois pues, no, eu non cholo ira, Pero é tal cal, eh? señor, Pois si. había outra, había outra que siempre vais a hablar de merda que el más cagado está exactamente o que menos motivo tem para pa hablar en este caso, para queixarse uh -huh. eh, siempre tiene más que decir o que cagan a manta, que quede limpio eh. exactamente, sí señor y ahí queda, no tengo más eh. muy bien bueno. eh... eh, esto es todo amigos Moi ben, grazas, <risa> Tiñas Manuel, a tiño, Manuel. A seguir ben e a disfrutar desta de semana. Moi chegar a casa se me dá tempo e eh, de escoito programa a veces de Antón Druxiño, vale? Moitas grazas, moitas grazas. Veña. Que vaya ben. Saludos abertas. Radio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 damos un poquinho música e vámonos ir a... non sei se está en Castro Verde, se está por Lugo en fin, vamos a falar con zoqueiro o máis noviño de todo Galicia un rapaz de 16 anos que fai zocas toco virimbau fai cestos mm. eh, xoga billarda mm. gadaña, en fin é eh, eh, un todo terreno vale. e vamos a falar con el Álvaro é, con, Álvaro Pin Campo. Álvaro Pin, moi ben. A ver se si, si o temos ben. Veña, xaúdao, veña. Vamos a... Moi boas tardes, Álvaro. Álvaro. Hola, boas tardes. Boas tardes, Álvaro, ben ben. Dixo ben o teu nome, Álvaro Pin Campo. Sí, si, sí, perfecto. Álvaro Pinca Por certo, os nosos ouvintes Poden verte precisamente nas redes sociais Ou mellor sí. no Facebook ou no, no Instagram sí. eh, Facebook non teño Pero Instagram sim, sí, o Florencio de Barreiros se chama. Sí. Florencio de Barreiros Ahí, Efectivamente sí. Son da casa de Florencio de, Da aldea de Barreiros, en Castro Verde. Sí entonces no Instagram eh, si Atopan precisamente sí, sí, sí, sí, sí. A, a, a Álvaro, non? Efectivamente Bueno, Álvaro, benvido Eu quero que eu pregunto unha cousa Como pensabas Os 14 anos E te puñete a facer unha zoca? Pois Non pensaba moi ben en que había Acabar zoca, okay? iso está claro Pero empezou máis ben Son estas tardes de inverno Que empezan xa a ser noita As cinco, eh? sí. e non hai moito que facer Entón recolhía a miña navallinha Porque sentábame ali detrás do tiro na cociña. Ah. A labrar e facer así cousas Por entretenerme mm. Unha zoca pequeniña de cenicero para a miña abuela que, bueno, de soca máis ben tampouco, que ahora que habixo pues, máis ben é un toro con furado pero bueno, bueno. por algo había que empezar sí. e, así fumo empezando, e aprobando e, hasta hoxe sí, sí, eh, eh, sigues estudiando no, no, no instituto de Cervantes, non? non, estou estudiando en Lugo. en Lugo ah, en Lugo, no sí. sí. instituto de Lugo entonces si sí. Bueno, pois eh, os estudios fantásticos, lógicamente o que tú te dedicas precisamente a, a esas cousas tan interesantes como acabo de decir Armando, é dicir o facer zocas pero a, a túa maneira, autóctonas, non? O, por autonomía propia e despois tamén tocarlo virimbau Bilbao algún ah, sí. mestre ou fixache ten algunha persoa determinada para poder aprender, para poder tocar pois... ben. Houve moitos tocadores aquí moi voz, que foi dos que... Al que aprendiste. Bueno, eu non conocía ningún, pero por grabacións que había todo eso, sí. pois uh -huh. ainda cogin consardeles. E, eh, uh -huh. eh, sí, e despues tamén enseñoume un artesán que en Santiago, que eu hasta daquela tocaba, bueno, facía ruido con ele, xa iba dando así alguna melodía, uh -huh. pero non o tocaba do xeito tradicional galego, entonces se le explicoume como xe tiña que dar e tal, e así fun aprendendo. Ah, Pois eh, eh, pues mágua que o noso técnico, que o noso amigo Armando non noche dixera que prepararas algo para poder sí. emitirlo aquí na na. Hai, pero teño aquí se se crede non hai problema. Aí tálo aí. Sí. Pois pues Aí por podemos escoitarte directamente. Pero, ah, claro no? que si. Sí. Pues perfecto. Pero, a, ver, a ver, que, que... A, ver, a ver como lle tú... cando queiras Empezas Era una muñeira que catalán. tocaba Un señor de aquí de Fonsagrada Que le llamaban Emilio do Pando ¿Sí, Era la muñeira que tocaba el Sempes muy, muy bien Muy bien Muy bien Muy bien o re o re o re o o re o re o re o re o o re o re o re o re o Moitísimas grazas, moi ben Álvaro, moi ben, moitísimas grazas. A isto gravámoslo, vamoschó, no que... pues, amoscho amos enviar. Mm -hmm. Non te preocupes que que eh, exactamente, exactamente. Parem... amosche envialo o áudio e va a salir aí. Aí, si sí, señor. Escoita. Pero que tiñan conta unha cousa, que tam escuitando desde Suiza bueno, desde, desde Suiza, desde Brasil desde Canadá, bueno temos moita audiencia por aí adiante e a verdade é que fainos moitísima ilusión falar contigo, non somente porque te dediques a ti a, non sei, por, de forma autodidáctica sino polo feito de que eso practícalo moitas veces, non? Si, sí, a trompa moitas veces troco, si sí. a, a trompa eh, Mercatx es unha especial ou como foi? O, sí. o hasta a trompa ao fie... principio, bueno, xa que tiña idea, porque por pues esta zona había aquí por la montaña Lugas había moito, sí. moitos trompeiros eso mm. que era a terra de ferreiros ao mm. eh, principio comprei unha destas que fan de industria que son baratitas que non, sí. bueno, non valen nada sí. <risas> tamén son moi malas pero bueno sí. eh, con esa aprendi a tocar algo e despois foi un artesano que hai ali cerca de Santiago que xa é dos últimos que bueno, dos últimos, xa é o último que as fai si, si, si Que é moi bon artesán tamén E ali foi onde adquirin esta Que é a, uh -huh. a propia Calega Podes de decir o nome, que non, non non é facer propaganda Che pero... da, ah. da Luana chama che Che da Luana, moi ben, moi ben Bueno, pois, eh, de verdade que aínda que fora por teléfono Sonou fantástico eh? Exactamente, si sí, señor Sonou fantástico É sí. sí. verdade que que el fai os instrumentos moi moi ben feitos, e moi moi acabados. Bueno, é mentir te, dar, te, te darlle o xeito También que. xeito. Que, que, que corresponde porque non todo o mundo é capaz de facerallo tan, tan, tan perfecto como fíxaches ti. Bueno, sí, pero, sin embargo, escoito algún destes tocadores dos que vi antes e xa eu por lo menos noto a diferenza, porque eu, eles facían traballar moito máis ca garganta e a boca e todo eso, e eu uh -huh. fago case todo co dela. Aha. Bueno, bueno a boca tamén inflúe para que eh. para que te tiña un, un sonido claro que si sí, eso, eso son técnicas que cada un vai recollendo como eh. igual co gaiteiro, non? Algúns que repinican e outros que non repinican tanto, non? O sea, uh -huh. eso mm, é, é actuación particular. <risas> Exactamente. Por lo tanto, sí, sí. agradecémosche muitísimo e de beres de que che que ta te te agradecemos moitísimo eh, e animamoste que conti, que continúes aí do teu xeito, da tua fórmula e eh, eh, seguro que, que sempre por es... unha persoa xoven como el claro, que eh, faga estes traballos, que dedica os nosos antleros, xa ten moito que, que dicir tempo, claro que si, sí, que lle dedica tempo. Uh -huh. Moi ben. O escoita, o o traballo de zoqueiro sírviche, por mellor, para facer algún para facer algún encargo ou ou por por afición. Vaya, eu hasta ahora, por pues eso, as socas para calzar ben, ben de todo non iban, pero a mellor, ahora sí, que ahora xa fago, eu polo menos xa sempre, sempre cando ando por aquí, ando con elas calzau, que a verdad, a mí parece moi o mellor calzau que hai, porque... Leamos tanto no bravo o pé fresco como no inverno o pé quente así que sí. é o mellor que hai e aislado por completo porque o sí, o o, xunte, o asunto eh. eh, o que decías tú dos encargos pois pues, había algún que eh. pues esto, así, por decoración hasta ahora uh -huh. si sí, que había xente que nos pedía eh, bueno, para calzar tamén as piden sí. Sí. pero vai, o que máis tal son as demostracións en feiras e eh, cousas así hai uh -huh. ah -huh. ah, eh. tamén asistes a alguna feira si sí, o... claro. sí, as feiras as que hai por aquí cerca só lo ir a todas, sí Ah, moi ben, moi ben Pois E en Castro Verde vas a feiras que, que fan, non? Si, sí, vou, bueno, as, de, as que hai dos domingo non suelo ir Pero vou a, de, a que fan a feira de artesanía, si sí que vou Ajá. Porque eu estuve aí nunha feira de artesanía E vengo un mm. rapacinho aí e digo, bueno, será o fillo do dono? <risa> no, no el, e el, eras E era así E o Florencio de Barreiros Muy bien, sí, ben, señor, muy sí Barris, pues alegr moitísimo Álvaro, de veras que é un sí. placer e unha honra terte aquí precisamente na nosa emisión, porque nos enterámonos de que aparecites en Cervantes por aí ou nunha ocasión sí, sí. sí, segundo Sí, estuve te... en, en Piornedo alí que fixaron os, os cursos de como teitar as fallozas e eso é, é alá fu un aprender a teitar. Anda, ah, tamén, Joli, sí. ah, no darlle a todo, entón. Si, sí, hai que aprender a todo Aprender a todo E sí, sí, os estudios como van? Os estudios van ben, que tamén Nunca houbo dúdas que... pues Pois alegro <risa> moitísimo no, Sobre moi todos os estudios Moitas felicitacións Álvaro Moitas felicitacións <risa> de, verdade. de verdade que eh, o, o, o, o importante de Eso de ser auténtico autónomo autodidacta. autodidacta é é, é, un, é unha cousa que os, os grandes artesáns porque ti podes, podes decir que eres un artesán xa, entonces nesa, nesa aspecto, non? Porque como disete che comezache coa navalliña e agora algún instrumento especial xa terás, non? Non non non, non, non sómenta. desde aquí a moitos veciños, é conocidos, sei a miña familia que tiña ferramenta na casa de, bueno, sí. de familiares que furan xoqueiros, é xa... E deron, me agradezco moito Porque afiar precisamente Esa especie de sachas que teñen Para poder cortar yeah. a, sí, a, a madeira Afiar é outra das, das cousas complicadas de, sí, sí, bueno, sí. Des eu instrumentos Eu considero que calquera persona Debería aprender a afiar xa independientemente Que faigas cousas de artesanía ou non Porque sí. pues, é, é algo bastante necesario Pero bueno, ainda así, despois é, parece má algo importante claro. E afiar ben, ten o seu aquel E non... Sí, sí moita sí. xente que fía ben de todo. Si, sí, porque ya... tes unha unha unha grande lista de, vamos, de ferramentas para poderes traballar. Eh, eh, sí, con, sí. concretamente o afiar falando de fiar precisamente eu, o, bueno, o, asistim ou polo menos eh, te, fixeime en varias ocasións na casa da miña no. abuela e en outros sitios tamén no. que a pedra ten que ser unha pedra especial e non, non sí, sempre esas, no? que esas que se venden na ferretería son precisamente as no. máis axeitadas, non? Non, hai moitísimas pedras e eh a min gustan máis as naturais porque sí, non sei por que, porquê, pero tenho máis gusto, pero despois tamén hai pedras feitas xa de feitas de en material. de industria, todo iso que tamén son moi boas pero eu teño aquí, pois pues, é, a moa de toda a vida, eh, que venga a ser unha pedra, eh, sí, pedra redonda que lle dar voltas, é, bueno, iso pa fiar as circuitales, é, deso de está moi ben, que eu uh -huh. todo da casa fio aí. Si, sí. que Que ten algo que ver tamén eh, sirve para traballar non eh, se así en seco senón que hai que mollar tamén Si, sí, sí, hai que botar xa agua sí, porque ademais de que que fai como unha pasta que se traballa moi ben no ferro pois pues además tamén evita que o destemple Claro, ah, fíxate ti ou seja que, que ah, precisamente porque o, o material que ten o coitelo o material mm -hmm. que ten a cousa que vas a afiar pois pode destemplar e despois queda sin fío, non? Si sí. Efectivamente, despois podes saltar Cando estás trabalhando co ver ou... uh -huh. sí. Por eso a moa Leva como unha especie De, ba de barreño pequeno Cando das voltas así, Vai se mollando sí, aquí normalmente Todas as moas estaban montadas Que lle chamaban maseiras Que ven a ser eh. un, un tronco de, de castiñeiro Do que sexa xa vaciado por dentro Entonces sí, sí. ali botabase algo E daba voltas a, a, a, a moa, a moa. Bueno, ya A pedra, eso, ten que ser unha pedra que, que desbaste sí, sí. ben para poder limar precisamente o o, o material que, que se sí, les lima sí. bueno. Pero ali na casa hai unha que non sei canto lle daba unha mero máu Digo, claro, dixeron os fillos que xe dio, aunque xe dio doble uh -huh. Dice, porque como esta non vas comprar ninguna sí, eh. Esa é verdade, eu teño unha que Me, teño unha destas de artificiales pero outra que teño é natural, sí, e, sí. la verdad notase moita diferencia uh -huh. claro, busc, buscalle tú, o que estamos dicindo que buscalle o, o o temple con, con correspondiente pues, con unha cousa que é natural de todo eh. e lógicamente pues, despois así tes o resultado despois tamén natural pero como como diría, eh, eh, o corte e o fio non é o mesmo cortar de, bueno, calquera cousa, pero se é para traballar a mão como non estea ben afiado e acabar co corpo. Sí, claro. O non vai nada. Hasta, hasta, col propios produtos de, de gastronomía, é dicir cortar, cortar a carne Ah, de... si, sí. no. efectivamente, pato, pa Coitelo Como é debido, non é o mesmo que cortar... La... O propio xamón. Exactamente. Dice, precisa unha ferramenta a que, que corte como é debido, senón Mas o xamón ve... sale sí. mal. Más dunha vez díera alguna boa, díera, oi, albariño, a, a fila me beben este coitelo. Pois pues, <risos> pues, sí, sí, sí. Posiblemente, posible. O que, o que é máis difícil de follar son as, son as tixeiras, non? As tixeiras, si xa teñen outra forma, son, son bastante complicadas, porque sí. depois hai que tamén... Que non estían moi apretadas, ni moi pouco non, bueno, no... bueno, non a fiei fi unha ou dúas, pero non... Si, si, si, si Bueno, por eso dicía ese... esa dificultad Pois, a verdade é que, oh, unha cousa mate... os materiais que utilizas para as zocas son materiais naturales e materiais, dai, a mioiro e, e... e coiro que sí, me divido, non? madeira que, aquí mismo, de barreiros caen Habido eras hai menos, pero a meneiro hai moito, se vou por ela na, porque se é outra, hai que cortala na lúa propia e depois ah, deixala secar en, bon en bon sitio, porque se non fenden e... a yeah. madeira tamén ten, ten moita importancia, porque uhum. se non tens bon material, pois non... Madeira e o coiro tamén, é, é dicir a, digo eu que, que empregas coiro ou pel determinada para... Non, para... non, no, no, para as focas eh, a focas é totalmente de madeira Totalmente madeira, si sí. uh -huh. Os que son os que levan a base de madeira e o, e o resto de coiro son zocos. Zocos. Arzocas non. Arzocas, claro, ah, esos lamente pa para claro, claro. claro, claro. Si, sí, sí, sí. os tocos son os de lena Ferro. Efectivamente. Te, terás que enviarnos algunha foto para poñela no, no noso blog, eh? Exactamente, si Armando Valmín tenes que, sí, no ten, que enviárnola porque así tamén eh nos presumimos sabientes. Aí no Facebook, poñéndoas no Facebook e todo eso. Os nosos ointes eh, quedarán... Abrallados. ...sorprendidos de, de ese teu traballo, de verdade. Cómo eh, bueno, vai eso dos cestos, que tamén faz cestos? Así. Os cestos van ben, cada vez mellor, como a todo. Sí. Hasta este. ahora só fixen de, de varas de bimbios, que son, pues sí. que son os, os cestos típicos, pero bueno, esto vai xa anotei centeo para facer os cestos de, ah, de, de centeo e tamén ah, ando aí a voltas con unhos destes de láminas de, de castiñeiro ah, as sí. láminas de castilleiro xa son, son tamén curiosas de, de traballo, bueno, pero, pero de, eh, entrelazalas ben sendo unha cousa moi semellante, non? tanto unhas cousas como outros uh -huh. um, bueno, sí o de, o de, as láminas de castiñeiro se ten o material ben preparado, verdad? que é esencial de montar, o caso é sí, sí, sí. O material ten que ser bo, senón non bo... se, depois se, se, resultado non podes atopálo axeitado, claro, claro. Escoito que te que che preguntar, eh, eh, non te reclaman en algún sitio, en algún conxunto, en algún, algún grupo para que vaias a tocar o gimbau con eles ou a trumpa, con eles? Hm, mm, pois pues non, porque a verdade que a trompa sempre foi un instrumento que individual. Daquela tocaban no... moitas veces os rapaces que andiban calvacas ao monte ou tamén eh, eh. Na fiadas, ou eso, cando estaban as molleres fiando, pois, ou xogaban a baraxa ou tocaban a trompa. Ah. E era un instrumento que normalmente tocase solo, porque, inda que uh -huh. parece que tal, ten pouco, non ten moito son. E a verdade uh -huh. que non... Non, non pega moi ben con outros instrumentos. Se é de uh -huh. percusión, sí, pero, por exemplo, con eh. unha gaita non... Ah, miro, doutorado. Non, non. Nos escoitámola, con acordeón e, con, con, como te diste, con, con, con percusión Si, sí, si sí, sí. sí, sí. Bueno, pero alguna interpretación fixa no, na, na escola ou no? No, no, no, no instituto? Ou no? no, fixen unha vez ali na festa da pandeira en Piorneto E, ah, eh, no. e bueno, despois aquí en casa, cando hai festa, o ese sí, pero non... No. Pois pues hai que, que fazer unha interpretación no, no, no instituto, me caixo no demo É, eh, é pues, Claro, home, en algúnha festa que se faga ou algún cumpleaños, uh -huh. que é dicir que sabendo tocarlo como é divido como, como tis que sabes, pois pues, polo menos que xa sei... exactamente. Facerse valer. Si. Sí. Uh -huh. Bueno, o, o birimbau gustame gusta a música, pero uh -huh. además o birimbau tamén toco pandeiro e eh, pandeiro e pandereta e cousas así que ainda estou estes días facendo aí unha pandeira. Ah, ah moi ben, estupendo. Ves... Bueno, claro, como, como dixi que faço cestos eh, pues entonces o mellor Claro O, o, o ritmo artesanal Saixe de adentro, non? Si sí. sí. sí, sí. Vai por aí, non? A cusa vai por aí Pois pues alegro-me moitísimo E tamén xogarillado Ai, ah, si, sí, tamén participas Nalgún <risa> concurso No, participar non participo, pero E agora a verdade que sin meu xogo case nada, pero a mi irmão tamén lle gusta moito, entonces asi e veces pois combina dentro os dous, facer unha competición irma, irmanada, non? Sí. pois hai campeonatos a nivel de, de Galicia, sabes, sí, que, sí. Que fan. Sí. Hai unha liga Que, que fan eh falamos sí. precisamente con un rapaz que, que, que participou nunha liga sí, das terras de de Pontevedra, sí, Ponte... en, en, en Ponte sí, sí. Bueno, pois pues, que xa non sei, sé, para nós é eh, un grande placer e un onre estar aquí na no Eu queriía lle preguntar outra cosa esas capa, esas capas que fai. De que son? Sí, os, as, corozas. as corozas. As corozas de, corozas. de palla, non? De palla, sanos. Eu de palla non que non sei nin como se fan, nin xa para preparar materiais, eu fago as de xuncos. De xuncos. Ajá, ajá. Sí, Ese son parece... máis fortes, claro. Moi dan tira traballo, tira. pero porque hai que segalos despois e quitar a moa secalos, eh, ah, dá moito traballo sí, sí, a Pero son... parece que o de terceiros o de terceiros dá traballo, pero caso uh -huh. dá máis o preparado e Prepara... eh, eh, eh, son máis fuertes car de palla. son máis seguro que esteñen máis sí, que... a verdad que non xo pode decir porque de palla nunca provei pero xo yo... que sí e tamén deixo un cos meu tio abuelo fatía... deixo un cos tamén algún cestos tamén e tamén deixo un cos Sí, de xongos facían certos, eh? bueno, aquí facían, sobre todo os nenos, facían así moitas cousas de xuguetes, eh? sí, sí, ou cinturós, sí. ou cousas dixas. Uh -huh, uh -huh. Nada, que se si lle piden un sombreiro, alá vai o sombreiro. Tamén. <risa> <risa> moi ben, moi ben. Bueno, Álvaro, foi un placer terte aquí con nosotros, eh? de verdad Igualmente, que... un prazer a meu. De verdade, que cando teñamos despois oh, a grabación, vamos a poñer nun podcast no noso blog, e despois mandamos xa a ti directamente eh. polo, polo whatsapp, te mandamos xa eh, para que teñas constancia desa de grabación. Eh, agradecemos xa moitísimo que bueno, estés con nosotros. Sí, a seguir practicando a música e se tens alguna grabación feita, tamén nos podes enviar que, que a ponemos en... Eh. No, si Mira, xa che unha cuestión. Se tes algunha grabación, pois pues vale, está sí. o Ben Armando obín, xa, xa sabes que me cuando... parece que ten un meu WhatsApp, me parece que o ten, pois pues, pues, en pois pues, pues, pois pues eso, poñémolo despois no, no, nos, nas nosas redes sociais tamén para difundir os nosos eventos del dela Exactamente. Moitísimas grazas, Álvaro. Grazas Hasta outro momento. Hasta outra vez. Lorenci de Barreiros. Sí. Bueno, <ríe> Talago. O aspecto de quem soña Caneta de poeta Navega polo mundo Con verro na maleta Versos en hemisferio Orbita unha cindo grande misterio Queima de navegante Uniricale planeta distante Durante o misterio Teima de navegante Uniricale Planeta distante Das quimeras, dias, habitantes das quimeras sueños imperfectos Miras sin procurando nuevoss días vidas incompletas completas Sos imperfects habitantes las quimeras sueños imperfecto vidas sin procurando nuevos días vida sin caneta de poeta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 Bueno, Xulio, uh -huh. temos unha poeta ao outro lado. Ben sabes que eu son amante da poesía e entón, pois, temos unha poeta como é Amalia Díaz Rodríguez. E vamos darlle boas tardes e dibuixar cosas con ela. Vale. Moi boas tardes, Amalia. Moi boas tardes, Armando, Xulio. Boa tarde, ben, ben vida. Moitísimas gracias por atendernos. Eso. Gracias a vos por convidarme de novo a este espazo De, de de Radio Samboy es eh, para mí una honra muy grande <risa> eh, <risa> hay que hacerles una gran labor e eh, a proa da lingua da tradición eh, da cultura galega uh -huh. que as vososas ondas traspasan fronteiras. Gracias, gracias aos escoitantes é eh, o que importa, o, o que interesa é precisamente que que nos escoiten e, e que disfruten co que facemos. Tamén gracias a vosotros porque sin vosotros non no, no, na, non había programa. O que facemos é ah, comunicación. Eh, yo... eh, ao mesmo tempo intercambiar eh, eh cousas. É preciós. Eh, claro, claro, de conversa con xente con, sí. con como a ti que sí. sodes creadores mmm, da escrita sí. Sí. o que facemos un pouco é unha labor simbiótica, verdad? <risa> eh, é difundir un pouco de beleza, verdad Sí, é... Claro, sí. al, al, algúnas veces hasta falando da chuvia, outras veces falando sí, sí, sí, da, do, sí. dos bullotes que, que chaman ali en, en Viana do Bolo ou as castañas, ou sí. o falando non sei, das uvas ou sí, do viño, que sí. decir que... Do outono, que o temos aí... Cualquer cousa é suficiente como para que eh, vosotras eh, buscades e tedes inspiración para poder escribir, non? Ajá. Uh -huh. Sí, efectivamente, algúns poetas somos así un pouco paisaxísticos. Chama eu defino-me así, mm. como unha, pae, unha poeta paisaxística porque efectivamente que canalizo as miñas emocións mm. metafóricamente a través de, de, de do meu entorno, de esas ah, cousas sinxenas mm. de de todos os días, o que estás comentando, pois pues, o outono que que é a estación a que na que vivimos agora, que nos trae tantas cores hermosas... e e eh, eh, bueno, pues si, sí, en cada momento hai un motivo de, de eh... inspiración natural, si. Sí. Si, sí, si. Sí. Eu veixo que, como me contabas a mí co pechado, pois eh, a ti a natureza ábreche eh, ese sentimentos de, de falar de esa natureza como que dunha actividade. pequena poesía, en fin, de que, que, que a natureza axúdate moi to. Sí, a miña natureza é o meu canal principal para, para a inspiración. Calquer mm -hmm. estea, que por pequena que parezca ou por insignificante, mm -hmm. pues, a miña pode provocar unha sensación, un torrente de, de emoción que, sí, que sí, después, sí. Pues, claro, se manifiesta nos, nos versos que vou publicando por aí. Sí, eh, sí, sí e eh, eh, bueno, que é ardo para mim tamén vim un, un que, que dicía que o idioma das plantas sempre fala de beleza que sí, é certo sí. tamén penso, puxo no por aí porque é unha que, sí. que está ahora maravillosa está grandiosa e eh? uh -huh. eh, digo, pois pues a mí esta, esta orquídea solo está falando falando, sí, sí sí, sí, sí, sí, sí Muy curioso <risas> sí, sí. Bueno, é a forma de expresarse As persoas eh, que, eh... que teñen esa sensibilidade Con respecto aos cursos que ven mm -hmm. e as cousas, eh, no, Non todo o mundo fala dese de xeito Non, no. eh, non todo o mundo escribe dese de xeito E mm -hmm. entón o feito de que, de que Ti nos fagas compartir Coa túa escrita sí. Cosas que, que descubres eh. E outra cosa que tamén é importante Que algunhas persoas Tamén o vimos aí nas redes Que empregan a túa poesía Para... Para, para falarla y escribirla y, y, y, y contarla en, en Youtube ahí hay sí. Un, un, sí, sí, sí. una persona que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 acertan con ela e outros, pois bueno, é, Eu digo que a poesía o espírito do corazón é da alma. Tamén. Sí, é sí, ah. a lingua da alma. Sí. propiamente dita eu tamén o penso. Que hai unha fermosura dentro de cada nós, de cada un de nós, todos eh, temos a nosa propia. Eh. Eh, cada uns tres aí a xeito distinto, eh, pero Sí, pero se si sale en forma de poesía, pues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 Un, un libro personal pois non o teño, pero sí teño colaboracións en, sí. en moitas coletañas teño, sí. estou aquí rodeada pena que non nos vexamos sí. de varios volúmenes nos que teño participado, síntome me moi, claro. moi arraupada por os autores que os que comparto estes libros claro. empecé co Poetas do, do Reencontro sí. que é unha irmandade poético-artístico galaico-lusa sí Eh, Empecei en 2019 a compartir con, con eles Aquí mm. hai poetas galegos e, e portugueses sí. E foi unha grata experiencia eh, a todos os niveles Porque mm. eh, a partir de iso xurdiron pues, recitales tamén poéticos mm. eh, Coñeces a xente sí. mm. O, o mollero máis formoso do, do poeta é a persoa si sí? O, o, o coñecer a, sí, sí. a persoa que fae os versos, non? Sí, sí, eh, sí. Tenho grandes amigos, fixen grandes amigos. Despois xurdíron outros proxectos a, a nivel portugués, uh -huh. eh, coletáneas de, de luso-balaicas. Uh -huh. eh, e tamén fui convidada por algúns coordinadores uh -huh. eh, e teño pues, moitas aportacións. Después, uh -huh. Teño tamén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 E igual te poño en contacto, con el Pero se vos digo verdad que son moi pesosas para, para para dar o paso, Dá dame as pereza eso que escribir. Posiblemente, posiblemente, sí, no, pero, pero que o feito de recoller, a mellor, algún fillo, a mellor sí. o, o compañeiro que tes algo, que dices é eh, eh, poñerse tamén, a verdade é es que verdad. un está en outras cousas e o tempo de yo eh. tempo tamén o, dedicas a cousas diferentes e non sempre tes o espazo para decir vou me poñera esto e xa está Falou nos delo, por exemplo, Luciano me parece que falaremos unha vez mm, sí. ou José Carlos e yo me parece que tamén, tamén. Dice, é unha mago que, que, que non escribe bueno, a verdade que, é que é cuestión de poñerse tú seguro que buscaras tempo, Amalia é seguro que atoparalo, xa verás, xa verás. Facendo, desde logo, que, sí, que quero ter algo propio tamén, aí precedero eh, sí sí sí que os faréis sí que faréis admirados por mí tanto Carlos suyoa como como Luciano eh, son magníficos poetas eh grandes personas que sí. moi, ah, sí, sí, moi moi, moitos que, que que xunto contigo están precisamente nesse sí. tipo de, de persoas que falabas de galego portugués, non? Tamén o Anxo Boán me parece que tamén. Tamén, moi, eh? traballa moito pa iso. Varios, varios, sí, sí, no. sí, sí, Anxo Boan foi coordinador de poetas do reencontro. tivemos pues outro día en Monforte unha segunda presentación do poetas do reencontro 2. Ah, E, eh, eh, bueno, é sempre moi grato Encontrarme cos cos poetas da Ribeira Sacra Que son todos geniales sí, eh, é máis co resto Eu tamén teño amigos na Costa da Morte Que tamén participan neste tipo de sí, moitos, De coetanes moitos, e... moitos deles pertencían ao batallón literario Literario, sí, sí, sí, a, sí, que sí. Bueno, sí, sí. A, a verdad que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 e eh, eh, teño unha produción bastante amplia de desse tipo de pintura instantánea que me está, é o que me está apetecendo agora máis pintar. Ah, ajá, ajá. Bueno, eh, bueno, pois pues, eh, sí, co complementar sí. complementar esa publicación co coa túa pintura sería unha unha maravilla. Claro, claro. Sí, sí, sí, de verdade que Sí, sí, sí, sí. Intentarei facelo. <risa> claro que si. Sí. Eh, tamén temos a veces algún recital poético no que permite unha exposición de, de ah. obras de arte tamén. E eh, mm -hmm. tamén aproveito, claro, cando me... Eh, claro. Así, é? Por, eh. sí, sí. sí, Porque es. ahora eh, se basa Lugo, por exemplo, no cárcere, pois pues, se presentan moitos destos eh, eh, de pintura, eh, escritores tamén presentan os seus libros, sí, so sí, sí, sobre sí. todo Xulio Neira, ese é un asido. Mm. Sí, sí, sí, sí. xa é unha xa vez por aí polas redes escoito e, sí, sí. e xa na, na antiga cárcere cárcere de Lugo pues, sí que fixemos un, un recital poético fa, faimos anos uh -huh. coñezo o local e, sí, sí, sí. e ali estivemos un par de ocasións creo que estivemos ali sí, uh -huh. sí, sí, sí. eu fui un lugar sí. sí. <risos> unha das veces que iba a pasar e eh, tiñe unha que vive en Lugo e entón foi unha da... Estaba mordando un pasivo bea tal. Eu fomos ali por onde que como o outro lado está a estación de autobuses, no. pois fomos ali e eu vixo que poían esto e tal. Erescho que entraba Xulio Julio Neida e digo lle, "Si que es gordo como a sempre. Me gardiño como un pavo." Tá ve gardiño, outro tamén, outro creativo como de vos, do Mati, verdad que sí, activo. aí bueno. sí, bueno, está parte de, do placer de existencia, de estar vivo, eh, eh verdad, eh, eh, cosas, eh, sí, sí, señor, de facer cousas sí, e seguir para adiante, uh -huh. minuto a minuto, sí, sí, Bueno, e sí, agora sí. que en que estáis metidos agora, seguro que ten algún recital poético próximo, seguro. Porque pues, sí. Va a ser un próximamente, sí. Estos poetas do reencontro no Saviñao van a ah. querer facer a presentación próximamente, oh. o día 4, Que día, sí. día dis? O día 4 de novembro en no Saviñao. Eh. Ah, e no Saviñao hai ao al lado de Monforte. Si, sí, si, sí, si, sí, sí. outro día fomos a Monforte, agora convidan nos po Saviñao. Bueno, pois, pues, claro. <ríe> Eh bueno, pois pues non sei se asistirei, claro, a min queda un pouco atrás man, xa me din os os poetas da Ribeira Sacra que me teño que empadronar pola por allá ou se teño que empadronar eles por aquí. <ríe> claro. Aquí por servido que nos fai falta xente porque somos somos poucos habitantes, entón sería genial que se viñeran para aquí. <ríe> eh, onde dis que se vai facer, entonces en sober? No, nos sabía, esa viña, a Armando tamén. E Julio tamén o coñece. Sí, sí, é unha zona moi moi agitada. Seguro que se acompañará con gastronomía ah, e bebida de sí, sí. bebida da zona, non? Probable, pois pues, si sí, vai haber unha cena, pues pero o eh, que bueno. vai permitir, vai permitir aí tamén exposición de obras artísticas de A pintura es. e probablemente tamén si asisto leve algún cadriño dos meus sí. Pois pues moi ben, estupendo, aproveitas eh, logo, hai que aproveitar as ocasións Claro, como non hai que, <risa> que sí, compartir sí. O, o, que, o que o fai, porque é moito máis satisfactorio se si se comparte que, que si sí. se se guarda para un mismo eh, Exactamente, porque sí, sí, sí. aquilo que non xamosa non existe eh, se non o falas, tampouco se coñece Claro. Efectivamente, efectivamente claro. disfrútalo ti, pero si ha compartido máis aínda. Sí, sí, sí, sí, sí, Así é, sí, sí. sí señor. Bueno, pois pues, é vale. eh, un, un placer falar con vos, eh. oh. que non que, que non tiña tiñamos este contacto, ¿verdad? Este contacto, sí, señor. Bueno. <ríe> Alegro <-me> moito. Pois pues <ríe> nós tamén, nos tamén, a verdade é que queremos mantelo, güe que fai é interesante precisamente porque nos fales deses traballos. Sí. Bueno, e además que iso ulti... te, ten un recital, o sea, que xates eh casi creatividade poe, po, poética nova, non? Sí. preparada. Sí, sí, sí, teño, eh, eu escribo a diario prácticamente. É sí, sí. eh, unha casi unha necesidade o de, o de escribir. Si sí, vacío moito o meu interior desexeito. é sí. uh -huh. eh, eh, como como que é algo tan propio, tan, mm -hmm. tan interior, que é unha necesidade, sí. Falando de poesía, que nos recite un, un poema, un bocadiño. Un bocadiño? se pues, si ten preparada serenaría si algo, si. Sí. Algo terá, ah, algo é asalto. Claro, eso, eso é un asalto a... A... Este é un atraco que che fago. <risa> non, no, é un atraco, mas ben é unha oportunidade moi grande de De amosar as últimas creacións A drácona Pois escoitamoste, veña Escoitamos Cando ti pues, que pues, iras Este vai adicado Como falábamos, a esta acción O que vale. estamos vivindo bien. Porque os outros tamén teñen o, o seu son uh -huh. E, e falan, falan Desde o seu interior e O vento, o traspasa e, o Ten a melodía E, uh -huh. e xunos desversos Titulei balada o tonal Muy ben No leto do souto, o carón da felga, ourizos preñados, castañas aleitan. O dourado, feitures marelas, roxén os arces polas alamedas. Eu miro os castaños, que son xente da aldea, tamén os carballos e as abeleiras. Uh -huh. O tono que aluma, as tardes acesas coa lú de radeira. Magosto, cabazas, o na aldea moi idea, sí, señor. balada outonal, é eh? unha balada, claro que si. Sí. Sí, sí, Cómprelle música, pero que en realidad eh xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa ten eh? xa está componada está eh? neste outono ou eso, as castañas o carón, está unha sí, T -t todo uh, faltou un poquinho de chuvia pero que todo o resto xa estaba <risa> <risa> eh? ah, chubia, te ves un minuto máis porque teña chuvia tamén ateis aí vai a chuvia teño aquí de sentimentos a ver, a ver. aquí titula chove con sentimento baguas que verto feo no deserto dos desechos florean papoulas no inverno ese marmurio que nace nas funduras do vento e non sei se lamento Ou ledicia de Neboeiro. Chove coa tenrura contida do teu ollar sereno cando esculcas o tempo. O futuro sempre incerto. Mm. Moyan os castiñeiros a súa capa dourada na espesura da fraga. No linte da tú ollada. Moi ben. A verdade é que non temos claca, pero eu aplaúdo que de verdade que de verdad. <ríe> sí, Moi ben, moi ben. é un traca natural. Esta esa, Esta esta ten un compendio inteiro case de tanto das castañas como do do da da lluvia digo... sentimento que dixiste precisamente na primeira. Sobre primer, todo ese sentimento. Na primeira frase que, que na, na que comentaches, de verdade que un agasallo para todos os nosos ointes, para nós claro, no, lógicamente que che agradecemos moitísimo, pero nosos ointes poden vol, voltar a escoitalo quando quando volvemos na nosa páxina eh, ese. Si. Sí ese podcast, que xo enviaremos tamén, como noutra ocasión, que te acordas que... Sí, que, que, sí, sí, sí Pois pues, sí, sí. faremos o mesmo nesta ocasión tamén. É, eh, recibirei no con unha ledicia enorme, estamos eh. eh, ah, fundamento agradecida. Para, bueno, pois pues, sabes, eh, eh, no, eh, nosotros dávamos eh, de ter eh, unha poeta eh, esa, que, eh. nos declama, eh, que nos declama, e que nos sacas allá con esa, esa forma tan... Teo encantada, teño aquí para declamar hasta mañá pola mañá. <risas> de verdade que é eh, un placer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 Bueno, así, en principio pues no pero seguro que Xurdirá sur, algunha exposición claro, claro. Para, para o Nadal, sí Exposición de, de cadros, seguramente si sí, algo algún convite Sí, daqui Da comarca de, de algo que fagan por aquí, sí, seguro sí. que sí eh, Porque ti está na Coruña, non? No, que va, eu no. vivo Bueno, provincia da Coruña, sí Provincia da Coruña, sí, pero vivo una, En Terras de Ortegal Nun concello pequeno que se chama Servido Cerdido, Cerdido, ah, pretiño de Santo Andrés de Teixido, do santuario. Ah, eso eso isto decir que o corazón os percebes está teñen o que non vai de mon... vivo, vai de morto. Ah, vai de morto tres, así que eu convido vos a que deñades de vivos, Si, eh? si sí, sí, sí, fu... Escoita, pero que Cerdido ademais ten está perto desas de deses cantilados casi sí. non? Sí, sí, sí, moi perto dos acantilados, moi perto de Cedeira. Sí. Eh, a 15 km de Cedeira. <risas> é de eh, de cariño. Eh, é de cariño. Sí, sí, temos todo una contorna de costa moi sí, moi cercana, de xeito desde algunha desde algún lugar do meu concello divísase o mar, Hombre, eh, pues. a certa Sí, sí, sí. Pois, pues eh, dicen eh, a preida... plantación de arándanos máis grande de, do norte de España, eh. Así. Cara aí. Claro. Dicen que eh, pre ir a cariño hai que pasar pola pedra primeiro. Si, sí. <risa> <risa> certamente, é, ¿eh? verdade, porque hai un lugar que se chama a pedra anterior a, a cariño, así que non minte nada, eh? No, aí <risa> no, eh, ten... fai moitos anos. Eso ten dobre sentido, eh? <risa> Que te pasen a un pola pedra non... Sí, non, no, claro, claro, <risas> que de como <pesco> mo collas. <risas> Exactamente. Que te pasen a un pola pedra non está moi. Bueno, Cerdido, Cerdido que, cerdido. que perto, o sea, perto está o sitio onde se pode degustar os, os mellores pereceres do mundo. Sí, sí, sí. Os sí. acantilados máis grandes de Europa... Eh, sí, sí, sí. Hay moito que... Pero bueno, que voy a, voy a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 poñeren sí. valor todo o traballo que o, o, os lugares onde onde, nos, eh, bueno, onde viven as nosas persoas, a verdade é que compre, mm, facelo con, con, con cariño, e, e por certo mm, e, todos os povos ou todas as cidades ou todas as vilas que teñen sí. teñen o seu encanto e algúnas delas sí. moito patrimonio si, sí. si, sí, sí, certamente o mellor é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 Justamente, sí, señora a Fervenza do Carballero, a do Pozo da Saíña, sí. que é un salto formidable, formidable. Uh -huh. e, e despós temos a Fraga dos Casares, que ah, tamén sí. é, sí, é sí. Muy, un espazo natural moi representativo, lo que é sí. aquí a nosa comarca. Uh -huh. E, bueno, hai varias cousiñas así que, que se poden visitar, sí, uh -huh. sí. Ese Os arándanos tamén porque os arándanos <risas> sirven para facer moitísimos produtos, hasta a, a, hasta eh mm, mm, esas mermeladas. Mermelada de arándanos. Mar... Marmer... Sí, sí, sí. Arándanos. Están ahora en cuestión de, de medicina natural, moi recomendados. Sí, sí, sí. sí, sí.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 E disfrutamos, seguro e disfrutamos que sí. Moito. O disfrute moito porque para mí é maravilloso poder compartir o que fago. Vale. Estou sumamente agradecida. Pois nos tamén. Nos tamén. Eh, unha aperta grande eh, hasta outro momento, que sigas tendo moito éxito. Eh, eh, claro. Eso, sigue furgando aí na eso. na mente para, para facer esa creatividade eh, escrita eh, nun libriño. Eh, exacto. Pareño, pareño. Que, no, que par despois gabarnos e presumir del, non? Mentamente. Como non? Claro que si, sí, ben sendo pois pues, un fillo de papel. Claro, claro, claro. Moitísimas <risas> grazas, si Amelia. Hasta outro momento, veña. Moitas gracias a vos. Ta, ta adiós a todos. Todo diño, chao. De noche con la luna y aunque nevara, de noche con la luna y aunque nevara. Cásate con mi amante Si yo me muero Cásate con mi amante Si yo me muero Rondadora, rondador Bueno, chulo, leon. Neste programa donda pa máis. Vale? Pero si sí nos dá tempo A despedirnos. Vale, pois pues es faremos. Queridos ointes, así foi devollando e eh, decorrendo o noso programa de hoxe. Desexamos que teñan unha feliz semana e eh, que parece ser que este fin de semana xa moitos, moitas asociacións algunas delas pois farán aos ah, magostos, ¿non? A nosa asociación o día 4 a saudade sí. me parece que tamén sí, eh sí, moitas todos as moitas esas xa teñen preparado. Badalona non, Badalona fará o dio. Pero falaremos noutro momento con, con eles para que nos falen de ese, de, Que ese magusto que fan en Badalona pues, a vai acompañado dun boi dun bolo preñado. Eso é, unha, unha, unha celebración especial. Queridos ointes, que teñen unha feliz semana e ata o vindeiro xoves. Gracias Fernando, gracias Xulio e como non esto foi Galegos Novaix en Radio San Boi e que anoite se voso vos o descanso llargou a vosa liberdade e este que ensalou Armando Fernández hasta xoves que ven